Згущувалися, тягнулися до нього жахливі творіння пітьми і страху, скарга із чузорземля. Я перетворююсь на Боввана. Після Ревізора, а власне після першої його скандальної постановки в імператорському театрі, коли одні запевняли, що це колосальний успіх вистави, що храм мельпомене буцімто аж дрожав від реготу, а інші кисло сідали крізь зуби, що облесків в залі не спостерігалося, як між іншим і сміху. Бо всі побачили на кону фарс і наклеп на тогочасну імперську дійсність. Він ледь живий від такого різко векторного сприйняття комедії, спішно майже втікаючи помчав з Росії до чужого земля, наче втікав від напасті. Зарубіжжю він за власним зізнанням присудив себе на самотність. Адже там він, за Короленком, звужує коло нових вражень, віддаючись виключно обробці художнього матеріалу, що ніс з батьківщини. Повз нього за кордоном приходили захоплюючі події, і великий рух думки зовсім його не зачіпав. Голь у своєму в значному листуванні майже не лишив слідів подібної цікавості. Гостра від природи, але мало зачеплена культури, думка його працювала у війському колі. Він і сам у цьому зізнався. Нічого не пишу про римські пригоди. Я вже нічого не бачу перед собою, і в погляді моєму нема животрапетної уваги новичка. Все, що мені треба було, я забрав... І заховав у собі, у глибину душі своєї. Навіть радів, що немає любові, не відчував її ніколи і не хоче відчувати, бо вона б взяла у нього надто багато настрою, потрібного для творчості. Їду за кордон розвіяти нудьгу, що задають мені щоденно мої співвітчизники. А втім, це так, і трохи не так, насправді квапився. Туди писати мертві душі, що вже склалися у його уяві, в усьому його єстві, час пологів їм уже настав, і вони нестримно просилися на папір. Поспішав він устигнути, адже відчував, що до завершення мертвих душ ще протримається на світі людей після все. Життя його ось-ось добіжи до краю, і що небудь змінити він негоден уже і безсильний. Скільки ще життя, щоб закінчити мертві душі? Більше не прошу у Бога ані години. І світом людей він уже побачив багато розчарувань. Він починав обривати зв'язки, готуючись до переходу в інший світ, що мечем дамокла, Нависав над ним Його ж нічого не цікавило Тільки власна праця Запевняв Пушкина, що Все ще Роздосадований Не таким прийомом Ревізора з публіки На який він розраховував Письменник сучасний Письменник комічний Письменник звичаїв Має бути подалі від своєї батьківщини Так він вважав І знову раз по раз нагадував я вже нічого не бачу перед собою, і в погляді моєму нема животрепетної уваги новачка. Тільки б встигнути написати «Мертві душі», а там, там хай і кінець. Якщо йому випадає така доля, а вона таки випадає, він її покірно прийме, адже сам таку вибрав. Але «Мертві душі» цю незвичайну поему будь-що напише. Володимир Короленко Трагедія великого гумориста. Увесь час, коли Гоголь, остаточно розлучившись із несвідомою творчістю, віддається Ідеї мертвих душ, доля його дивним чином викликає у пам'яті Долю Хоми Брута Пові свій, вірніше історію його сянічних пильнувань у зачарованій капличці. Бідний філософ окреслив навколо себе коло. І все його заполонив світлом свічок. У цьому колі усю свою увагу і все напруження волі він спрямовує на читання священної книги.